Ніканор не міг би згадати, кого він розстрілював, а от свої відчуття під час цього дійства забути не може. Було страшно і водночас солодко. Ти вершитель людських доль. Ти керуєш жити комусь чи померти. У твоїх руках нікчемні життя людців, що обрали собі небезпечну стежку ворога народу. Ніна помирала довго і в муках. Ніканор часом хотів дістати пістолет і застрелити дружину, щоб та не мучилася але розумів, що цим вчинком перекреслить не Нінине, а своє життя. Він попросив головного лікаря обласної лікарні, щоб дружину забрали туди, бо ні він, ні Прохорівна терпіти крики й муки хворої вже не могли. Ніну забрали, і Никанор зітхнув із полегшенням. А коли дружина померла, навіть не завозив її тіла додому. Від моргу й повезли на кладовище. Кілька сусідів, серед яких Килина та Мілька, Професорова дружина, Никанова секретарка, Прохорівна ті, хто прийшов провести Ніну в останню дорогу. Никанор, щоправда, зателефонував Ніниній й -ні рідні, але ті сказали, що не приїдуть, а співчуття висловлюють. Так Никанор позбувся дружини, яку особливо не кохав ніколи, а одружився, бо треба було якось влаштувати свій побут. Це було перед війною. Ніна, молода зеленоока робітниця ткацької фабрики, впала в око Никанорові. Коли той у вихідний прогулювався міським парком. Ніна з гуртком дівчат, таких самих робітниць ткаль теж гуляли, сміялися й гомоніли. Неканор виділив ніну з цього гурту і чомусь подумав, що з неї вийшла б непогана дружина. Познайомилися, почали зустрічатися. Ніна не дуже розуміла, де працює Неканор. Думала, що він міліціонер. Та коли хлопець сказав, що він веде боротьбу з ворогами народу, дівчина насторожилася. Никанор якось відразу це відчув. «Ти чого?» – спитав. «Нічого, усе гаразд. Просто незвично якось. Чула про ворогів народу, про боротьбу з ними, але чомусь думала, що ту роботу виконують якісь особливі люди, з особливим даром». «Таке скажеш», – закопили в губу Неканор. «Тут головне чекістська чесність і нетерпимість до тих, хто хоче нашкодити нашій країні». «Добре, що ти такий». Ніна завжди ним пишалася та війна розірвала на шматки їхню сім'ю. Може, якби були діти, усе склалося б по-іншому. А так, усе є, як є. У Неканорове життя ввійшла Прохорівна. Увійшла так ґрунтовно, що тепер годі було її вирвати звідти. Та Неканор і не виривав. Він не знає, чи плакав би, якщо б померла Прохорівна, але може сказати точно, що йому не було б так байдуже, як біля труни дружини. Прохорівна була палкою і в ліжку, і в побуті. У її руках усе горіло. Вона могла і посварити, і матом послати. Вона була жвава і темпераментна. І це канорові імпонувало. Чи кохає він цю жінку? Таких запитань полковник родімця в собі не ставив. Йому було добре і комфортно, усе решта – бабські сентименти. Прохорівна непогано готувала, у домі було чисто, сама завжди акуратна. А ще вона віддана родімцеву, як старий вірний собака. Коли Ніна померла, Валя сподівалася, що Неканор усе ж запропонує їй узаконити стосунки. Та він мовчав, а вона не хотіла все ж переступати залишки своєї жіночої гордості. Усе було, як і було, тільки не було мовчазної Ніни. Так і жили. На роботі в Родімцева складалося не все гаразд, бо підросло нове покоління чекістів, яке не було схоже на попереднє. Неканор це відчував, розумів, що його час минув, і що тримають його лише за старі заслуги. То й так дивно, що не відправили на пенсію ще за Хрущова, коли багатьох старих чекістів спекалися таким способом. Неканора обійшла чаша сія. Він залишився, зумів пристосуватися, навчитися, змінити методи, і йому дали шанс. Він його виправдав. Але розумів, що треба бути на вістрі часу, і намагався тримати ніс за вітром. Та вік брав своє, ніс часом підводив. Никанор побачив її біля дверей професорової квартири. Ні-ні-ні, і ні, цього просто не могло бути. Він бачив, як вона померла. Мертві не воскресають. Никанор не вірив ні в Бога, ні в чорта. Він знав, що світ цей матеріальний, а загробного життя немає. Проте він реально її бачив. Вона відчиняла двері квартири професора басистого. Глянула на нього темно-синім поглядом і сказала «Добрий день». Никанор зблід на виду. Не пам'ятає, чи відповів на привітання, але дівчина зникла за дверима квартири. А Родімцев подумав, що то було йому видіння.